الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه الافيا اما بسم الله الرحمن الرحيم نبی صلى الله عليه وسلم سيرت سلسله کې د ميثاق مدینه تفصیلی تذکر شوئی وان چی نبی علیہ السلام حجرت نبا دا بنیادی او دریکار گڑیو یو دا مسجد با دی تامیر او درم میساقی مدینہ د میساقی مدینہ په نتیجه کې دا یو ریاست بنیاد کے خوصے خود دا ریاست نزامونسو او دا اغیر نمکه دا مدینه دا دا علاقه زندگی مدنی زندگی یا دا مدینه معاشرت سنگو ناول با څو مختصره خبره ده مدینه په معاشرت باندې کوم چې د نبی صلی الله تعالی وسلم کې دا څنګه معاشره وا او بیا د میشا کې مدینه نبا د ریاست مدینه دغه نظامونه کوم اگر چې بده موضوع کې ریاستي مدینه کې وا دا خبره د نبی عليه السلام د هجرت د یو قاطونه بلکې د ټولي مدني دور وی نو موږ نه با سیرت چې کم ترکیب ده د هجره په بنیاد او د حجري دمه او پارتيشیپل حال اږي کله مونږه مدني ژوندۍ او معاشرت او مدنی ریاست د مدینی د ریاست نظامونو وای نو بیا په اشاره اس ترتیب بچلی او کوم کتل تا مدینه ته حجرت شوه ده نو د مدینه ماښه زندگی باندې خبره پکاره دویم د مدینه ریاست و جو تراغلې په اوله هجره کې تقریبا نو د مدینه د ریاست نظام سام باندې خبره پکاره بیا سسری شری شری د غسوات شری نور واقعیت شې دونه خبره پکاره بیا سلسله وار چلی دی. سمره چه ده مدینه ده معاشرت تعلق ده د نبی علیه صلاة و سلام ده راتلون مخم او یاو دوستم داغی محل وقو داغی علاقه عبادی وغیره سنگوا نو پده تمام عربو کې بلکې جزیرت العرب کے یو دوا غٹی سووے یو تا حجاز وی او دویم تا تحاما وی دا دوقتی صوبه وی حجاز او تحاما دا حجاز دی مکا مدینہ دا رنج دی سبا و سرا جدا دی علاقو بس دا حجاز سرزمین وی دا ار وقت توله یه و سوبه دا او دا مغربي طرف ته دا عربو او بل ته عامه مشوره غټه خو بهر حال خاص کر چونکی مکه و مدینه د حجاز سره تعلق لري بیسوبې سره نو دا حجاز متعلق څه احوال دا ته عامه حجاز دی دا قریبی سوبيري دی کې عموما غرونی د ارګنیستاني علاقہ دا. کم خلق بے. سعودی او سمچکم خلک دي کتلې او ټول سعودي او سعودي عرب سره قوشا دا عربه مارا ټول لا بچي تقريبا په پدی علاقہ کې چې سمر دا سوبي دي دا طحامہ او مدینہ ندی کې دا سي زه پځه واړه واړه نخليستانو نو نخلستان د کجرو باغات په دې تمام نخلستانونو کې نسبتا غټ نخلستان چې د راست ته مدینه جوړ شو نه دا د مدینه د ایریا ویلاقه د پدغه نخل نخلستانونو کې غټ نخلستان کجره دلتا او باغات د کجرو دیور یو خبر خدا دویم دا خطاو علاقه چه دا خاص کر دا مدینه چه مخی دیتا یا سرب و رستو مدینه جوڑه ش مدینه تن نبی و دارو الحجرت نمور دا رستو کیا خصیش خو دا دغی د سرب دا مدینه دا نبی علیہ السلام دا حجرت نمخ که دن تبا لاوه دیر راواته اللاوه زلزلی پا بنیاد که چکم نم مرکزه ناس مکهوش ویګي ولاورو <تصفح> دیو جن 40 کې د لاوي تا لاباوي لابا. نو احديثو کې د مدینه متعلق بعض موقوبان دي ستذکرت الاو شوي ذنو اي کې حديث کې راغلي ما بين اللابتين د دوه لاو <تصفح> د دا شوشو چې تقریبا د نبی علی صلوات و سلام د هجرتنا یو لزدو لس لسکاله مخ کې ډېر غټه لواه او شلې دورو وه ته او سمجه سړې مديني د نوزي نو دې طرف ته هم تورې غټي شروش تور غټ په دې سمکا پرتی سړک دواړو طرف او خوا او هوت طرف ته نو اخم سف فاصله کی حر ورو ته دیدواروزمکو تاگه طرف دیتر تا حر روی، حر را گرم زیتاوی، نا حر را مرتا حاجیس که ویشوی، ناگه سر تا هن بیا، هم دقتا سی طور گٹی پرتی، طولت دویچا پیا تارپول دولی، یا بیچده نو گریش، یا چده سم، دا پیٹرول نی دا تور استعمال شی، دغست موبلیت، دا بیچار دولی، نو بارحال، د نبی عليه صلوات و سلام د هجرت له مزدلس کانه مکه د لاوي خوش لره په دې حکمت او د نبی عليه صلوات سلام یو کې سره معجزه او بلکې د ایجازي سیرت لري کیږي چې د سره هو شاز مکه زرخیزه شو او دا یو تیاری و د نبی عليه صلوات و تک چې دا قرب او جوار د اعظم کې زرخیزي شي او تد تا مدنیو پیداوار دی چې ځکه حجرت کیده بعد ننور خلق وراتل بل دا و دا د اسلامی ریاست او دا مسلمانانو مرکزی نو دا زرخیز کېدل پکاله او دغه علاقې کومد د مدینه د وټوارې په حساب سره تقریبا د لمبایي 12 14 او چوڑایي ده 8.10 پورې بس دا ټول یا صرف इलाقا ما بين الله با یو طرف ته بل طرف پدې مدینه پدې کلی کې چې وخت کلی ده تقریبا 20 22 پورې واړ واړ دنه کلیو دا غټ کلیو پې کې دا شی وړي وړي بستې نه او پدې هرا بستې کې په دې هر کلیګه بیا با داسې اطام او اتامونه اتم خللوته وی خلې باوی دا خللو تقریبا سبسا اسار شکه کوم خلک مديني د طریقې ترې وی خاص کر قبانه سړې داسې بیا دل په مدې الجمر ازې کې نمازې جمعه ساتره هم په کې جو, جو, جو باقي او دغه سې اتام او قله اسات شا سو کوئی جزاده کاب بنه اشرف کله برحال نو دغه او آثار اوس مدینه کې چې چرتا سړې مدینه تنوځي یا واپس وځي کنه نو پدې لارم دا سه آثار قديمه راځي دا اتامون دغه آتامو اتامونو ورګه دغه اتامونو قلې تقریبا وی په مدینه کې د 5575 پورې تقریبا قلې او د هغو قلو کې بدا سیوا چې د دغه بستو ورکو یا دغه محالی و یا ذا دغی محلی سردار او د اغه د دې نور زمداران وبدې کې دنه او بهر بدغینه باغ توزمک د به دې کې له د به دې کې د دې بدنه د نور زليات کې محفوظ د دې د خاندان محفوظ او سردار وی ورکيو د دوی د قिले د خپل حفاظت د پار جوړې کړه و جدا و چې سمونظم حکومت نو نو جنگ جګړه غلا ډاګي د دا شينه کېدل مدا د دې د حفاظت د پار جوړې شوی قिले د قिले د نبی الله صلالو والسلام د هجرت مخ کې وي د نبی الله صلالو حجرت د هجرت نه بعد په دې قلو کې اضافه بیان ده شي نې مزید قللې نه جوړ شي دا یو جدا دا چې نبی علیه السلام کله راغی میثاق مدینه شو نو مدینه کې خو امن شروع نشه د قللو بیا ضرورت پاتې نشي دا قللې بیا ستاپ شي بی برحال دویمه خبره دی والی سره چې د دوی معاشره څنګه ودا پیغا ایریا دا حدود دې ارباجی محلې او د دې نظام او معاشرتم د نور و عرب و بشان قبایلی سیستم ومنظم حکومت حکومتنو د قبایل وبا یوز اسکوګ نہ کولا یو خاندان پایق یوز باندې پروت پلان کې خیر پلان کې طویلا پلان کې نصف اوسم زمونږ د برکل وتنون قبایل کی داسی بس یو خل په یوز پروت د دې دا مدینین طریقا اقبل منز کی غم خاجی تارقات لین تجارت وغیرہ د یو سیرت نگار دے علامہ نور الدین سمودی کتاب لکله دے وفا ول وفا سیرت کده درس کتاب فقہاتی سیرت دا خبرې کړي د واقعات نه علاوه پدغه نظامونو سیستمونو غیرت هم اشاره کړي هغه په دې دون له تفصیل کړه خپل کتاب کې چدې تمام تمامو او محلو نمونه خوليو دې محلدانمو دې بستي او عامدانمو پدې کې فلاں کې خلق او سيدل ددا دې باغات دې چدن او زمکه دوه دوه حدود پدې کې ویسس کرل ریبل کم کم کې سم شي نه کېدل دارنګ کجوره کې کم بازار کې خرڅې دین او خو په ورو ډیټیل او تفصيل سره دا دې تذکره کړې بهر حال کړي چې نبی عليه الصلاة والسلام د مکه نه مدینه ته هجرت وکړو یقینا مهاجراله به ضرور په دعوت سره یوازې د مکه نه بلکې د مدینه خوښه کې خلک هم راتللو مدینه کې آبادې دلته زلماوې دي چې نبی عليه الصلاة با نو مسلمان چې څونا راتللی نه ایده وراځه مدینه کې آباد شي لای یو چې داوا چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته مدینه کې د مسلمانانو د تعداد زیاتول غوښتل چې دي اقلیت نشه اکثریت کښ نش. دغه مداوا چې د نو مسلمو د لپاره د تعلیم او د تربيت سبب زې نظام نشو کېره دیب نور معلمانو لېګل بلزې تنامي او اول کې ګرانه ماصله ونه بس ان ته تعلیم تربيتن کیږي او ور سره ورسره پا مدینہ کې د مسلمانانو تعداد افراد قوت توزیاتي نو یقینا په دیواله باندې آبادی مدینہ کې تیز رفتاره سره زیاتش په دغه بسطو محله کې ملګي مسلمانان ایمان روړ او خبرمراد لل نو د آبادې لپاره هم نبی عليه الصلاۃ والسلام سره تنظیمات او مسلمانان چون کې زیاتې دل نو یو جمعات نبی علیہ السلام قبا کې جوړ کړي دي او دوم جمعې دا مدینه وبې جوړه نو تمام د مدینه او د یسراب خلک پینځه وخت ته یو جمعہ تراتل ګرانه نو تقریبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت بو د ویمو کالو کې د نن نن نه جمعتونې جوګ بو د ویمو کال مدینه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یي چې کله وفات کیږي د دنیا نزی نو د مدینه پدې دومره ایریا کې چې ما وختي مابین اللابتين او لومبۍ چورې 8 نا 10 مېلا او یا 12 نا 14 مېل پورې پدې کې دنه 60 جماعتونه جوړ شوي له نو مساجد او تدریبي مراکز او ادارې او عبادتخاني جوړ شوي نبی علی صلاتو و سلام په خپلوا د مدینې د دې شهر حدود اربعم متائن کړو مابین اللابتين چوڑی خولی وا او لمبئی نبی علیہ السلام فرمائی لیو چه جبل سار نجبل عیر پوری جبل سار دادا دی جبل او خود ہے یو سار کو مککی ریچ نبی علیہ السلام حجرت کو بگید ری پی او روزی تیرے کڑی خو یو جبل سار دا جبل او خود نشاتا ہے او غرد ہے باز خلکو د تا خیال شوې نه ده نو باز محدثین سیرت نگار د حیران شو دي چې د پیغمبر وی دي او څکه محققین دي نه وی چې اصل کې لکه ډاکټر آ... حمید الله صاحب چې ډیر سیرت باندې پوهه ماهر شړیدل ناوې اصل کې دادا چې د دا اوحد نه دا غار شاته کې د اوج نه د خلکو په نظر نه راځي نو ثور په مدینه کې د اوحد نشته هوګر د نبی عليه السلام حدود اربعه متعين کړل چوڑائی ما بین الله باته دادوالاوی او ذحری او لंबी د جبل عیر او حد د جبل صور او حد او د جبل عید ترمنز د نبی عليه السلام دا حرم حدود مخل څنګه چې نوم کوي حرم حدود دي کنه نو دا د مدینه دا حرم حدود نبی عليه السلام او د حدود اربعه او دی طریقې سره د مدینه محل وقوعه او د مدینه تقریبا د سمندر نه بحر القلزم نه 70 میل فاصله کې یعنی د مدینه شهر نه سمندر 70 میل فاصله کې دی د مدینه کې دنه يهود مباجو او ايشايا نما باجو دلته يهود زيق د مدینه اصل خلق او 100 خضر اچ لري چې دی بنیادی مشرکین د اسلام تراله لو انصار دی جوش د بنیادی طور ده مدینه اصل خلق دا یهودم بهر نارغلی ډیر مخف خداوه وا چې دا اوس او خزرج امیان خلق ود او مدینه کې آباد یهود دا مذهبي خلق غن له کېدل دبي کې وکړه ما شوم ما شوم بیمار شو نو دیو نظر مذر منا نو خپل ما شوم د نظر منل له پیدا شه کول چه دا د دا بچه خشنو دا با دا یهود و مدرسی نو معشومان با دا یهود و مدرسی تاولیگم خو د پروابی بیا نسا تلا چه دا بچه می یهودی شیش ولی چه دا غی یهود و سر یه وقیده تو نو بازی دا مدینه خلق با معشومان چه دا ای مدارس و دلالن و خامخوا به یه سرواغش نو یهودیت با اختیاری آس پده وجم دا یهود و تعداده مدینه کې زیاد ش دا دا خلق و حال د مدینه د خلق په ځړکی د یهود احترامو شګهو مذهبی خلق ګڼل کېدل دغه رنګ د مدینه د خلک شو د یسراب دی بنیادی طور محکم و چې د مشرکین تاوس او خزرای نوید دی د هر قبیله خپل بوتو او په دی غټو خاندانونو کې به یو غټ بود ددی دې په کور کې ما او دا بیا سوا سرا دیو تاگانم وارا وارا خو لیکن دا ای بادت بے کو شر پا کیو خو لیکن بیا من پده او سو کی اغا دور کی چی نبی علیہ السلام لانه راغلے نسو خونا فا او د توحید اقیدی لرون کې خلقو لے کسی چې د دا مکہ کی دا شی بس فتری الله معاہدین پیدا کرو نو دا سی خلقو مو دا شر ما بیزارو پائی که یو کس دی سوید بن صامت د خنفاعو نو موحدین نو فطر موحد بشیر سره نه لګیه دغه نبی علیہ الصلات والسلام سره مکی دور کې مکی تر اغله ملاقات شویل هروس بیا بس وفات دغرم په دی خنفاعو کې یو د صحابو دی چې هغه بیت عقبہ کې شامل شوه دی د مکه کې او هغه اقابی کسانو کی نمونه موگا غشتی نایی که ستاث زین دا گراجینو یو اسعاد بین زراره ده رضی اللہ و تعالی او دیم ابو الحیسم بین تیحان ده دادوارا هم خنافو کیو چی بے بیت اقابی که نبی علیہ السلام سر بیت کرده و اسلامی روڑه نا دا سی خلق همو پدی که موجودو دا خو دا دی مدینی دا غا محل وقوع و معاشرت وغیرہ بارا کس مختصر خبری وید بیا نبی علیہ السلام چی در میساقی مدینه و نتیجه که کم اسلامی ریاستو جو, جو تراره نو در دقی مدینی در ریاست نظم و نسخ سو نبی علیہ السلام سنگ نظم و نظام ورک در دین منوان در ای مطالق خو چی نبی علیہ السلام سنگ نظم و نسخ او سنگ نظم جوڑ کرده و سس اقدامه دیگری دیگ نو داغینه اوله خبر او فزهن کې دا کې نو ل پکارلی چې دا نبی علی صلاتو و دا هجرت نه مخ او دا مدینه د ریاست د وجود نه مخ کې په مدینه کې س باقاعده حکومت نو منظم بلکې عمره چې قبایلی سیستم او نظام او نبی علی صلاتو و سلام چې دلته کم ریاست قائم کرده ده, ده حکومت نو دا نبیه ری صلی اللہ و سلام تا پا میراس کم نده میلو شد ذکر چما که که همی او دا سی منظم حکومت نشتا نو دا نبیه ری صلی اللہ و سلام پلاد نیک با چاہان دی خدای کئی نو دا برنا دا اللہ و نظام و وحی دا نو دا دی نمخ که حکومت آبتا حکومتو نفوجو نخزاناو نچه ده سنور دا سی دا حکومتونو کم لوازماتی دانو نبی علیہ السلام نے ابتدا کړه او بالکل انقطه آغاز شوی یغ اغا نبی علیہ السلام دا سفر را کړي د وروشته رسول دی عربو دا پار یقینا دا نوشه شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور کړي خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ریا سچې دا کثیر القبائل زکه یو قبیله نه ده مختلف قبائل بګی مختلف خاندانونه بګی بلکې کثیرل مذهبی ریاستو مختلف مذہب ہم پکی ابتدا کی حبہ کی مشکی نم شکی نیساقی مدینہ کی منگویلی یهود پکی دی سایان بکیلی. مسلمانان پکی او کسیر سقافتی حکومت امور ریاستم دے مختلف ثقافتو نم بکی راجی مشکی خداوا چې پدی حکومت که دا اول روزنا با بالا دستی دا شریعتو د قحوی بل اتفاق نبی علیہ الصلوۃ دا ریاست سربرا جوړ کړل او هغه معاهده دا خبر واچي ار قبیله با خود مختاری داخلي خود مختاری مر کړو دا چې مسلمانانو فیصله په شریعت کېږي او نور مذهبونو والا د خپل قبایلی نظام د مذهب مطابق بیر اخپل فیصلی کوي خو آخری عدالت اپیل با محمد الرسول صلی اللہ برحال نبی علیہ السلام دلتا یوکارو کو اجیب کاری مدینہ کی ددگی معاہدی سرا سرا و سر نظام و سسٹم سادا اول جوڑو لو سرا سرا نبی علیہ السلام یوکار داو کو چه سمرہ سابقہ رو کلچرو ثقافتو ديني ياادو عبادت او په اعتبار نه ياادو داري لاي قبيلي سخل روايات ثقافتو کلچري نو نبيه رسول الله والسلام په مدينه کې دغه شي نه چې کم تمدو نو کم تحذيب او کلچرو روايات مثبتو تاميريو او د اسلام د اصول سره متصادم نو نبی عليه السلام برقرار راي مازي او مسند احمد کی روایت رازي نبی عليه السلام فرمایل يعملو في الاسلام بفضائل الجاهليه د جاهليه تخ خبر با اسلام کی مو خلق مراد دې نه دین او قید نه و سرپ کلچر روایت د کلتچر روایت دا هر قاملیه روایت اچ د اصول د شریعت او د قران او سنت خلاف وین او هغه نه رت کی لکه زم درې پختنو صفل روایت کیږي چې کله د قران او سنت خلاف نه دي نو هغه دی اسلام هغه نه چی ها کله د اصول خلاف د ظلم بغیر نه هغه بیان رت کی نو نبی رسول الله صلی الله و سلم بقید او فرمایي چې د جاهلیت فضایل مناخه خبره دا جاهلیت خریوایات ابا اسلام کی باغی باندي عمل کی ریش داغینا یو شیله کوم مثال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ہجرت نو مخ کی د بیت عقبہ کو مقباندي چې کله د بیت عقبہ کې بیتونو کړل نو دیک نو قبا دا شویلہ دی دور دا ناظم دی ممبر دی چیرمین دی ایتبه نو قبا نو نبی علیہ السلام وګړو نقباو او ترتیب په خپل ځای پيوله ولي سر د شریپه اعتبار څخه نقصان نو د شنهور د سوال نو نبی علیہ السلام دله بیا مدینه کې هم د اسلامي ریاست وجود را بعدم د نو قبو تقرریو کړه د نظم و نص قائم ساتل او لپاره نو قبه مقرئ د دا داخلی نظم و نص برابر ساتل او لپاره دا دی قبیل نقیب داد دی خاندان داد دی دا خاندان دا, دا, دا, دا, دا سی مشاران و مقرر او بیای نبی علیہ السلام دا دی کار نباد در ام داو پو چه سون خوشا قبائلو دا مدینه نباد نئی سر روابط شروک رو دوستانی تعلقات دم دا نبی علیہ السلام دویم اقدام د دا مدینی میساقی مدینی ریاست راتلو سره نبی علیہ السلام دویم خوشا قبائل دوم د دقیق په شه نظر شیرا دیش روابط او تعلقات تائیم کړي شي نو موږ مدنی ریاست تبا حفاظت ملوي شي ادارن د دا دفاع حواله سره د حفاظت حواله سره نبی عليه السلام د باره مختلف وفود لګل شورو شریه لګل شورو او اولنې دстаў چې نبی عليه السلام په دغه مشن او مقصد لګل دا ایدا خپل تر حمزه رضی اللہ تعالی عنہ وا. لې و چې دا مديني جنوب ترپتا یعنی مکه ترپتا بنو زمره قبيله آل په وړې تیسره خبره اتره شو دا یبه نتیجه کې یو مواهده وشده مديني د ریاست او د بنو زمرو بیا نبی عليه الصلاه السلام دویم یو وفد لې غلې دې سريه لې غلې دا هم د مکه پلار کې راضي اے تبن موذینہ وہ اگ قبیلہ وا نا بنو جو ہے نا جو ہے نا قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے مغرب طرف تے ڈر اگٹے قبیلہ وا موذینہ اے شر دا چھ پر مز مز نبی علیہ السلام خوشا قبائلم کا وے معاہدوش جے شر تعلقاتمی او دویم دا چھ زمن کا دایو د دفاعي او حفاظتي اقدام د نبی عليه السلام چه بارنا د مکه والا خلک حملهونی کی نور قبیله دشمن حملهونی کی ځکه چې نبی عليه السلام حجرت نه بعد د مکه خلکو دمکې ور کړو چې بمو مدینه باندې هم راکو دای تذکرہ مکه شیو بل کار نبی عليه السلام مردم شماری دام د دا نبی عليه السلام پر دغه نظم نص کړو نبی عليه السلام چې مدینه ته څنګه تشریف راوړو نو باندې ته تشریف راوړو سره مسلم کې روایت ده مسلم شریف چې نبی عليه السلام فرمایل او كتب لي من تلفظا بالاسلام اگر لس جوړ کې مونو لکه څوک شي به اسلام دوي ورکی کوي نو دا مردوم شماري شو د بارکه اگر چی سیرت نگاران او کې اختلاف ده چې دا مردوم شماری کله شوي دا او څو زله شوي دا سیرت نگار داوي دوزله یا درې مردم شماری شماري اول مردون شماری مدینه تراتلو سره ش <تصفح> او یقینا دا مردون شماری با زکم ضرورت پېښوی چې مخکې مون مو واخا ته چې یو مهاجر د یوه انصاری سره ورکلې دینه خدا به تعداد معلوم کړي چې 100 نه دي بیا یو بل سره تړلې د نبي عليه الصلاة والسلام داسې واقعدا موډم شماره د ثورې حدیبی په مقامم راغی حدیبی له شې دي تلو اول وانت یثار شناغ مقاوان نبی علیہ السلام وه اوش مے رسول کا سو ند امر شاری بدا مو او درما سیرت نگار باز وئی چې دا د نبی علیہ الصلات و سلام اخیر یو د مدینه نام نبی علیہ الصلات و سلام دا د امن او امان حواله سره نبی علیہ السلام دا سه اقدامات کړي امن او امان د مدینه هم ضرورت وجدا وا چې دت مختلف قبایل موجود او هرې قبیله د بلې قبیله سره دشمنی تروبنيوه ځکه مدینه کې هو پیغمبر علیه السلام د راتلو نمخ کې چې کم اول وفت مې راو شوې ده مکه کې و سره عقبہ کې نو دا ویلې چې موږ ډېر له دشمنو تروب غنی تیرې جنگ بواص تیرشه او ډېر خطرناک جنگ د مدینه د خلکو نو تا حالات او کشمکش وو نو نبی علیه السلام د عامند لپاره اقدامات وکړل یو داوا چې مسلمانان اول مدینه هجرت شو نوڅه دا انصار او مهاجرو په هغه وخت کې کی اکثریت کینو نو مسلمانان تخپلا د امن او امان یو ضرورتو برخال نبی عليه الصلاه والسلام بیرونی اندرونی شکوټي فرهمکول او لپاره د صحی اقدامات کړو او هغه سره مدینه کې امن او امان راځي د شیک د وک دغلا د قتل دارنج دے دبتکارے دا د شراب pore وغیرہ ډاکی اقوا واقعت يهودو کې کدوکه کېدل بیا سیرت کې او احادیث کې راغلي پیغمبر عليه الصلاه والسلام یو دا وکړه چې مدینه کې د پیره تنظیمو کو پیراور کړو 13 پیرا. اور اول, اول کې او با زی کسانې پدې مقرر کړو گویا چې دا شوايا چې زمو په دې نو استلا کې د پولیس افسرانه مقرر پک حواله سره سیرت نگار وای او وسهابې د محمد بنه مسلما انصاری زیرانو د د پیرادار او د مدینه د امن حواله سره نگران او ذمہ مقرر کړي او د سره لاندې بیا مختلف کارندگان افراد د ما تخت کار گو ګوې کړه د پولیس یو ابتداء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑے د پری طریقہ باندې دامن اماانه والیس دی بسقرو والی دیبا, دیبا پا مختلف وقاتو دارنگ دغی دا عباده و مختلف اوقاتو کې دارن پشپکه دغه د مسلمانانو آبادې تتلو چکر به وو حالات سنگلی سنگلی تر دې پوره چې حدیث کی رازی بخاری شریف کی اورز په مدینه کې یو ډېر در خطرناک درز و او شو خلق روته نبی علیہ السلام زر و صحابین اسواس دتا سو دره یا زرا اسي چکر وو ډیر বাহাদুর انسان یو کی आवाज پاک تش اسبانه چيله کړه پسه بيزينم نو وای را دې لرګا نه خبره او خد اگر اس بار کې دا مشهور وو دا غسوا دی چې دا اسدا سے سوس غونټي دی نبی عليه السلام چکر و واپس را و دا اس خو سم بهر دی دا معجزه دی نبی عليه السلام چې غس بس به الله پاتیزم او نبی علیہ السلام صحابه ته زیننوز ذکرته هیڅ نشته زو ګرځیدم ټوله مدینېن راټول شم حاصله کونسهشتن ولکه داسي د دا بیره انتظام نبی علیہ السلام کړه پهلم کړه دغه سیدا تقرریم کړه دیبا په مدینه کې د مسلمانانو آبادې کې ابتدایي اوقافو کې ګرځېدل دلو د امن او امان د خبر خبرو خیال به زه دا دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټاون پلانینګ چې ورته جدید اصطلاح کیږي دې د دین از موږ سره ساتره هدایات ورګړي د متاله و جدا و چې مدینه کې بادي رستره د تیزیرا مهاجر مرابو دي نوې قبایل امر روان دي نبی عليه السلام بار بار خپل داعیان ته مېچل ته دعوت ورکاین ورتو وایې ک مدینه تراله خبي مدینه ته دعوت ورک نو دا اباده تعداد زیاتې دو تمیره تو مصاله ده بلکه دا ماکینا چې کوم خلق راتلیا خوشا قوایل نو مسلمانیدل نو مسلمان مسلم راتلل با ای بچدل ترالل نو ماکه کې به زمکه مکانات به جوړو چا واړو چا غټ خدا آبادی تیز شوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ضرورت په شینظر چې اسنه دته د مدینه په آبادې کې سم مشکلات جوړ نشی نو د شپو وایو چې یو کې سم له تعمیراتو او دارنده دا آبادې او د کوشود لارو یو نخښه نبی عليه السلام پېښ کړه او هدايا دګړي لکه مثلا د کوسو حواله سره د یو کور د بل کور نه فاصله حواله سره سړکونه د نبی عليه السلام په دور کې نه دي جوړ شوي او جداوه چې د مخکنه خودرو لارې پکلوکي مثلا چلي چلی سنوي سړکونه و غیره انتظام نه ده مرامت ضرورت نو خداوه د لارو متعلق دومره سیرت نگار وای چې نبی عليه السلام چې آبادی کوي نو کو سبه سومره غلې به سومره نو کمس کوم نبی عليه السلام وی اول اساس شری غزنی دا همون چې سونه منځ کې انځو تر دې د وړې دا اول اساسه تاسو په منځ کې څه پرې لاره پرې سړک مفرې را چې تقریبا پریبن د دې اوس پټوارې په حساب سره دې س 10.5 او 13 فټه پورې لاره دا هغه وخت ضرورت وو چې دا وا چې هغه وخت کې ګاډی نوم ا وکه نه ویګا نا ټانګې ریډېم نه وی بلکې اصل اوخه دغه پملابانه سړې نهسته اواې باندې بوج بارم روړیو سفرم دی کی نو دا دومره اندازا وا چې لک یو د وسر وی بار سرا یا به سور سړې یا اسه دا دوا په دې لارو سړکاو کوسکه دایوبل طرفنا یو بل سړک راش کیږي نو دغه ویداه دا ما سیرد نگاروي روزي چې دنن سبا د کوسیو د غلې دم ته بس ہدایت شي دوه ګاډي یو بل سړک راش کیږي دواړه په کار د کوسا بهر حال دنه معلومي کی شو ګره نبی عليه السلام صرف دینی قانون سازينه نه کړي بلکې دنیوي عمره متعلقه قانون سازي کوي نبی عليه الصلاه و دوسیقی دوسیقی خبر دا سې اخري خبره ده سیکرټریټ حواله س سی. زکه چې دا یو ابتدایي ریاستنې سیکرټریټ به ریاست لا پکې سیکرټریټ دا مطلب چې د مدینې نص منسخ د پاره یو اهم اقدام د نبی عليه السلام سیکرټریټو سیکرټریټ دا معنا داسې کاسان مقرروول چای پ ځمباندې ان درج ریکارډ لیکل دا کارونه د نبی عليه السلام کې یو صیرت نگار دے مسعودی تاریخ دان دے مسعودی مروی جو زہب کے لکلی دی چی نبی علیہ السلام دا دے کار دا پارا چموہ دا جدی دے صلاح کی سکرٹریٹ وائیو دا دے دا پارا یو کسم نا بلکہ گرن کسم کاتبان مقرر کڑیو صرف کاتبی وحی نو سک کاتبان اگو چی بو وہی لکلائی خو سک کاتبان دا سیو چی با دا زکاة اندراج کھو زکاة دا پار اخفل بان یعنی دا یوجودا شعباوا لکه زمان سبا وزارت او او زکاة نو باقی دا دا اخفل کاتی بان ای بس اکول سمر زکاة را دا جمع تفری سمر خرش و کمز خرش و چاو سول که دا اندراج یعنی بی علیہ السلام پا دا رنگ دا غنیمت متاره مخی باروکی طریقه دا وله جایله دا وخت چې جنگونو کې با کم غنیمت د دشمنو لا سراغه نو چې کم سپایي با لا سټکړه دا بداغو نبی علی السلام دا سيونکله نبی علی السلام یې چې سونه راغون شي هر سالې جنگ کې غنیمت ازي کېوا ټول یو زې تراغوندو بیا وا یو اصولی طریقه باندې پېټول مجاهدینو تقسیمي پې کې خمس با د پیغمبرو یا د بیت المالو د دې طریقه باندې د تقسیم طریقه وو نو د غنیمت د اندراج د پارا د غید تقسیم د پارا یو الګا شوبو وا ځانلا او د غیخل کاتبانو د رنګ نبی আলাইه الصلاه السلام په دې کاتبانو کې سیکریټريټ کې او دام شوبو وا چې څومره جهادي سپایانو مجاهدین دې به اندراج کېږي باقاعده اندراج مجنبوی کی کوم سیدل یا بار رضا کاران ایو کلا بدا شوا، اہم باو، وغیر وغیر. با خیداین دراجو زکه کلم از سو شو چې زاسې اهم jihad بو نایرا پارو خو با عاملان شو نفیر عام الک ټول روځه لکه تبوکه و غیره بغیا باجه بدا سي واله مهمات لکه بدر لچتل نو بدر کې 313 دیولې ټول صحابه 313 دغه وخت نه ډیرو خدا 313 پاګه مو قباندې چې کوم موجود دي د قصې روان شي په دې کې خاص کار رزاکارانه تورې اندراج د مجینیبوی کې صفه یوسی دین کې طلباو دې خبر واخځان دي کړې چې کلمي نبی علی السلام بدا سی مهم له تو نیته وایو چې هغه کړه د دې بې ذمہ دارو ورشه صوفي ولاته رازه صوفي والا اعلان تقریبا روان دي داسې مهمات وبانې با او داسې بنورو زوانانو لیکل کړو مومنه به لیکل دا دې پارا چې کلم ریاست تا ضرورتی نو پاگا مقابانده دک کلی کلی شوی خلق بزان سر روانو چی کلا دا سی سا مهم بانده وغیره بانده نو دیده پارا خپل کاتیو دا اندراشوه په پا مقابدوی تا اطلاع که دا وغیره دقران دا مدینی پر ریاست کس وزارتونم ساده طریقه اگرچه دا سی وزارتونمو لکنان سبا چې جدا جدا وزارتونو د غیر عملوی وغيرها دایله دافاتری دا شیخ تقریبا د دې شله م صدیک نن صباح دا شډی لري د لې کې خو به الحال ابتدی ریاستونو شوبه پکې څه شوبه ورستو شډه نو ضرورت شو د نبی اسلام په وخت یاره شوبه نو مثلا د تعمیرات او شوبه انجینر وغیره دا شی پکینو بساده طریقہ او طرز تعمیرو دارنګ نوې سړکونو جوړولو وغيرها نو دشه نو ضرورت نه البته دا دا چې د سمعاملاتو مطالعې په نبی عليه الصلاة و مطالق بنبی علیہ السلام مشوره غستا او څو ذمہ به حواله کړي د وګړو ثناوالې سره سیرت نگار تمام لیکي چې سیدنا اب بکر صدیق رضی الله تعالی نو حیثیت د وزیر اولو سینیئر دغه چورته وی وزیر کار ها سینئر منسٹر یار سچي بہرحال دوقه صدیق رضی اللہ عنہ مبارک راضی مستدرک کی د صحیح ابن مصیب روایت ده چکان ابو بکر من النبي علیہ السلام مکان الوزیر د اهم وزیر او داسی وزیرو چې پکانه يشاورو فی جمیع امورہی تمام کورو چې ودا سر هر خبر کې مشوره کول او به داس مقام او چې لم يكن رسول الله صلی الله یقدم علیہ حدا د د بانوید چا تا ترجیه نوارکور دا دا, دا, دا خبر اما مخ کیوا خود دقا سی بازی امور دا سیو دا آغی ماهرین سو نو آغی حوالی سر با دا آغی سر مشوره کیه مشوره کی دا بازی امورو نو دا ساده طریقه سر دا وزارتونی و نظامم وگر دا بیا روستو منظم شو روستو خلافو ٹیم او یو حدیث که راجی نبی علیه السلام فرمائی چه اللہ تعالی د دا خو وزیر انتظام کئی خو وزیر ورکئی او بد حاکم لبد وزیر ورکئی ندینم دا نبی علیہ السلام دا وزارتون وغیرہ دا سی اندازکی دیش بارحال دا د مدینه دغه غا معاشرت او دا ملیه ریاست سیفتی دی حالات بیا کم نظامون نور چلے دل تعلیمی نظام سو معاشی نظام سو وغیرہ ننشا اللہ ایندار